Azaroak 5 ditu gaurko honetan, Astelena da eta au Berrioan albistegian duzue Berriozar irratiaren albiste kontakizuna eta Lenin eta behin gaurko titularrekin hasiko gara. Sinegotien arteko koordinazio faltari egotzi dio afarroa baique azken osoko bilkuran gertatutakoa. Iragan hasteko udal osoko bilkuran mozio bat aurkeztu zuen UPNek, zeenean Atarriabiako alkate Kirio Gaztearenak preso politikoen aldeko ekitaldi batean parte hartu izana salatzen zen. Puntuz puntu boskatu zen mozioa eta Nabaiko sinegoti patxiunzuek beren taldekiden Irizpidearen kontrako botoa emanzuen bigarren puntuan hots etaren biktimeei herreferentzia iten ziren puntuan. Hori dela eta Nafarroa baik berriozarko udalean duen taldeak ohar bat kaleratu du gertakaria azaltzeko. Koordinazio faltari egotsi diote botoaren banaketa izan ere ezbaitzuten aurreikusi mozioa puntuz puntu bostkatzeko aukera hori. Nabairen arabera akats bat izan zen eta dagoeneko medioak jarri dituzte alakorik berriz gerta ez dadin. Bestalde oharrean Nabairen udaltaldeak bere elkartasuna die bortizkeria politikoaren biktima guztiei baina argi utzi nahi izan du, horrek ez duela esan nahi, biktimen erabilpen partidista babashten dutenik, haien iritziz UPN-ek mozio aurkeztean egin nahi izan zuen bezala. Geka eta elkarten topaketak izanen ditugu garapen lankidetza proiektuak berriozaren 2000 eta hamabian. Zero pobrezia kanpainaren barnean, berriozarko udalak konpromiso hartu zuen hau batez nazio batuen zerrrindako herrialde pobretuetan garapenaren aldeko lankidetza eta hezkuntza politikak sendotzeko eta indartzeko. Aurreraiko urtero urtero garapen lankidetza proiektuak diruz laguntzeko kontu sai gordetzen du eta aurreko urteetan bezala udalak 2011garren urtean garapen lankidetza proiektuak gauzatzeko diru laguntza jaso zuten erakunden, gobernuzkanpoko erakundeen eta elkarten arteko topaketa antolatu du. Amecha egitasmo bihurtu izenburupean helburuak dira diruz lagundutako proiektuen berri ematea eta hoien helburu diren eskualden arazo eta ego iburuzko sensibilizazio lana egitea. Horretarako, gaur bertan, kulturgunean gunean zabalduko den erakusketa prestatu du, eta horrez gain, hainbat itzaldi ere antolatu dituzte, bihar azaroak sei, zenbait egitasmoren aurkezpen mintzaldia eginen da, Nuevos Kaminos, Madre Koraje, eta Misiolari Dominikarren eskutik. Aste azkenean, bigarren itzaldia helduko da, Manos Unidas, Francisco Tar-Komentualak, eta Onai, erakundeak protagonista direla, eta azkenik, ostegu Azken itzaldia eginen da Intermond Oxfam, Afrikako Adarrea eta Sahel elkarteekin. Hoiez gainera, medikus mundi, janapai eta zuzeneko elkartasuna erakundeek mintzaldiak ere eskainiko dituzte mendialdea bat eta bi ikastetxetan eta berriozarko institutuan. Eta itxaldi ez garela, abiadura handiko trenari buruzko bat izanen dugu. Alaxe da, berriozar ozar Ateneoa izeneko elkarteak abiadura handiko trena izpide duen solasaldia antolatu du bi arko. Arriatxaldeko zazpietan e, izanen da, kulturgunearen gela osgabetuan. Eta izlari lanetan, Luis Iriarte da, ahetxe gelditu erakundeko kidea. Eta horain, Euskara ikasteko bekak gogoratu goitugu. Azaroaren hogeita marri arte, zabalik egonen da, Euskara ikasteko bekak eskatzeko epean Eskatutako agiriak, oiek eskatzeko agiriak obetu esan da, hau zo bulegora eraman behar dira, kale berri zazpin, astelenetik ostiralera, goizeko sortzietatik ordubietara. Deialdi honetan, beka eskatua izanen dute, berri ozarrien errolatutako pertsonek, baita autonomoek eta egoitza soziala berri ozarrien duten mikroenpresetan lan egiten duten langileek ere. Elduen antzerkia aldia zida? Aurten goa berriozarko hogeita amargarren elduen antzerki aldia izan da eta aurten kokapen berri batean egiten ari dira, mendialdea eskolako ekitaldia eretotik, entzunareto berrira mugitu dituzte, atzo hasi zen e, lehenbiziko, edo atzo izan zen, hobeto esan da lehenbiziko ekitaldia lehenbiziko saioa lako zina taldearen eskutik e, aretoa e, iru laurdenetan behintzat e, bete zen eta antzez lanak e, irizpide kontraiarriak behintzat e, sorriarazi zituen dena den, datozen hasteetan gainontzeko saioak izanen ditu. Azaroaren hamaikan igandearekin Malaje Solo taldeak humor platoniko antzezlana taularatuko du Azaroaren emezortzian txintxeta taldeak bodologuak euskarazko antzezlana ekarriko digu eta azkenik azaroaren ogeita bostean igandearekin Zagriapastra taldeak Elmiedoke Meabita antzezlana e, eginen e, du saioak agarriatxaldeko zazpietan hasiko dira eta txartelen presioa lau eurokoa izanen da, kasu guzietan Txartela hoiek hain zuzen, sa e manaldiaren egun berean eskuratua al izanen dituzue Arratsaldeko seietatik aurrera Berriozarrek lehen puntioak euskuratu iku Nafarroako sokatira txapelketan. da iragan larun batean, Nafarroako sokatira txapelketaren lehen jardun aldia jokatu zen, gorriti herrian segin da berrogeikiloko kategorian, berriozarko taldeak garaipena lortu zuen, eta jokoan ziren iru puntuak ere, txantrea eta amaiur taldeen aurretik. Azken bi hoiek berdindu egin zuten bigarren postuan. Elduden larun batean, azaroa kamar, bigarren jardunaldia aldia jokatuko dalakuntzan, eta bertan berriozarrek denboraldiko lehen txapelketa eskuratu lezake. 2005 urtean lortu zududuten berriozartarrek kategoria horretako txapela. Horren ostean, seireun kiloko emakumezkoen txapelketa jokatuko da eta baita lareunda hogei kiloko mistoa ere. Jardunaldi horiek jokatuko dira azarroaren emezortzian, latasan eta azarroaren hogei talauan berriozarrek. futbolaren e, maizei dagokionez hasiko gara e, gizonesko futbolarekin lehenengo erregionalak e, lekun berrin jokatu zuen ultzamaren kontra eta galdu zuen bi eta bat. Eta gazten bigarren mailako taldeari dagokionez done TVB izan zuen aurrez aurre zaurre, hauek ere galdu egin zuten berriozarren huts eta hiru. KdeTakak e, e, berriozarren jo, e, jokatu eta ardoien kontra, Lau eta bat irabasi. Eta kadeteak betaldeak taldeak lezkairuren kontra jokatu zuen, hauek bana berdin duzuten. Aurrek, aurrak, ba, aurrak ak e, berriozaren jokatu zuen, eta galdu egin zuen bi eta azortzi internazionalaren kontra. Eta aurrak bek berri xanzernin izan zuen aurrez aurre, berriozaren jokatutako partidan iruna berdin duzuten. Gasteak, bigarrenak, e, rotxapearen kontra, e, liratin, 0 eta 0. Emakumezkoen futbolari dago kionez, regional maiako emakumezkoen taldea Itaroaren kontra, jokatu zuen, Itaroa uarteren kontra, berriozarren eta hiru eta huts irabazi egin zuten. Futbol zortzikoek ere, amigoren kontra, berriozarren jokatu zuten, baina galdu zuten bate eta bi Eta zortziko futbolarekin jarretuko dugu, baina gizonezkoen zortziko futbolarekin, e, futbol, e, zortziko futbola A taldeak mutilbera izan zuen aurkari berri osarren iruna berdin duzuten. E, futbol zortzik bek, e, marista sarriguren, ademarren kontra 0-6. Eta zortziko futbola Z taldeak agatarria izan zuen aurkari berriozarren galdu egin zuten hauek ere lau eta 6 uzul 8tik campo jokatu zuten Eskairun Mendillorren kontra bi amaxei irabazi zuten. Eta Kirolemaitzak aipatu ostean eguraldiari buruz hitz eiteko ordua iritsi zaigo. Onetan, bi graduko temperatura daukagu berrio harren, beraz, hotza gaur goizaldetik daukaguna, temperaturek gora eginean dute hori bai, amalau graduko maksimak izanen ditugu gaurko honetan eta zeruak garbi egonen direla esaten digute aurreik uspenek naiz orain orain, eta oraindik orain hainbat laino eta hodei ikusten diren. Hau seizan da dena gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago zen orduetan, behirri osari irriatiaren sintonian, edo ordu oro interneten, eguzkiplaza.neten. <mulik>